ما کی سورات ده کو نو زول کې 55 نمبر پس د سورې حجر نا نازل شوه ده او ترتیب د سورث نو کې نمبر ده پس د سورۃ المائدہ نا رابط او مناسبت د دی صورت ده مخ صورت سرا پا گنو جوحاتو باندی ده یو ده پا مخ کی صورت که ردو ده شرک پا دی صورت که دلائل زی کرکی پا رد ده شرک باندی او په اثبات ده توحید یا مخک و سورت المائده کې اول ردو د شرک فعلی ثانیا رد د شرک اعتقادی په دې سورته کې داغ په اکثر ذکر کړي اول رد کړي د شرک اعتقادی ثانیا برد کړي د شرک فعلی یا <تصفح> مائده کې سورته کې تحریمات د غیر الله داغهی بازی صورتونو باندې را دوکہ په دې صورت کې نور صورتونو ذکر کوي یعنی نښید تحریما تو د غیر الله یا مخ کې ویلا و او حللا لغیر الله بهې نو په دې صورت کې داغه تفصيل یا مخ کې صورت کې امور انتظامیو او د تعام په دې کې هغه مقصد اعلی ذکر کوي چې هغه توحید دے. کی ردو دا شرک دی یا مخکره د شرک بل عبادت صالحین په دې صورت کې رد دي د جمیو اقسامو د شرک داوود صورت اثبات د توحید د الله او رد په جمیو اقسامو د مشرکین او په جمیو اقسامو د شرک د شرکم ټول اقسام رد کئي او د مشرکینو ټول اقسام رد کئي خلاصه درته دا سورث دوی ساده اوله سه آیت یوصل ولسم پوری دا په دې سه کې رد د شرک اعتقادي د تمام اقسام دویمه حصہ اغه بیا تر اخره ده په دین هسه کې رد ده شرک فعلی د تمام او اقسام دا ول نه حصہ شپق ده اول باب آیت نمبر 11 یا ول سم ته رده په دې کې داوت توحید او پاغي دلایل عقلیا درې بیا زورنا منکرینو تا بیا تخوی پی دنیوی بیا در سوالات او داغی جوابات وم اتمنا هم آیات کی او لسم کی بیا تسلیده امتیازات دو صورت صورت ممتاز ده دو نور و صورتونو نام بی محاجت المشرکین والمبتدعین چه ده د ده مشرکین و مطدعین و بحث ده مناظره ده جگره ده و یو ناشناک طریقه سره دارنگی صورت ممتاز ده داغ صورت ده چه ده دید و نزول سره او یا زر ملائک دنیا تره کشیو دارنگی صورت ممتاز ده پر رد ده تمام و اقسام و ده شرک او سورت ممتاز ده پر رات د تمامو اقسامو د مشرکینو او سورت ممتاز ده پدې چې دا ټول سورت یوزل نازلو او سورت ممتاز ده پر ذکر د عقبات ستو دا راغي ممتاز ده په بیان د جهل د عربو داغه صورت دے ابن عباس رضی الله و رحمه انه ابن کثیر نقل کړی دی چې دا صورت انعام په مکه کې د شپې نازل شوه او په یوه ځل نازلو ټول صورت په یوه ځل راغله او په دید نزول نزول په وخت کې ملائک د دې سره نازل شیو او یا زره او ټول په زور او زور سبحان الله وی قرطبی م دی دي داغه سورته چې د دې د نزول په وخت کې دمر ملائک راغلیو چې د اسمانو زمکه مینز کې دابه ځای باندې کړه و علماو لیکل دي تفسیر قرطبی وی هاذه سوره اصلن فی محاجۃ المشرکین و غیرهم من المبتدعين دا صورت, دا صورت اصل ده په بیان د جګړې د مشرکینو کې او د اړین بغیر د مقتدیعینو کې ومن من کذب بالبعث والنشور څوک چې قیامت ته دروغجن وایي پاغي باندې پکه حجت ده و هذا يتزي انزالها جبلة واحده دا تقازا ده کې چې دا په یو ځل نازلو زکه چې ده کې ټول یو خبره ده و دی سورت کے رد دیں ده تمام و اقسام و ده شرک شرک اعتقادی او شرک فیلی شرک اعتقادی سلور کسمنو منگو سولو کیویلو شرک فی تصرف شرک فی دعا شرک فی العبادت او دارنگی شرک فی العلم دی سورت کے ده تمام و رد دیں شرک فی تصرف لکه ولا سمات پنزوستمات اته پنزوستم یو سل سلور سپهتکی شرک فی علم درمات کی یو کم سپهتکی پنزوستم کی دریہ بیا کی اوتیام شرک فی دعان دار ایت نمبر 40 او 41 کے ایت تریا کی او اکتر کی شرک فیل عبادت ایت سبکپن لستم یو دویم او یو سل دریش پیتر ده شرک فیلی رد بکی ایک سو اٹارا ایک سو کی ده شرک فیل عبادت والی رد دے ایک کی د شرک بل کواکب رد ہے 77 کی شرک بل رد ہے 100 کی شرک بل رد ہے 100 کی د شرک د شفاعت قہری رد ہے 51 کی او 77 کی نو تمام اقسام د شرک او د مشرکین رد کړي دي د دې ځینا د قران عظیم دوی مهسه شروع کیږي قران د فهم په اعتبار سلور هيسيو ماو سوره فاتحه کې یو یود سوره الفاتحینا تر سوره الانعاما بده کې masala وا الخالق لكل شین هو الله دویم ایسو د دې سوره انعام نو تر سوره الکهف پوری پدې کې مسأله دا المربي لكل شيء هو الله دarsi پروروش کوونکې یو ولاده پدې کې دول صورتونه دي او دا مسأله به کې ثابتې الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض عقلی صفاتونه د کمال الله غزات لري خلق السماوات و چه پیدا کری دی اسمانونا او زمکا و جعال الظلمات نور او پیدا کری دی تیاری او رناغانی جعالا پا ماند خلقا تیاری او د دی جمهور و راد دی جمهور علماوی دی تیارونا مراد دی شپی تیارا دا او نورنا مراد دراز رناغا ده. در شپی تیارهی پیدا کرده دا رنای پیدا کرده دا ابن جوزی پا ات تشهیل کلی کی در دی تکی مقصد ردو پا مجوسو بانده مجوسو با دور دو عبادت کهو او اغیی باویل دا خیر طول د دی رنان خوریگی او دا شر دا تیارو نخوریگی دی صورت که پا اغیی رد دین چه مانا تیارا و رنان خود الله مخلوق ده اینو تازو ده مخلوق عبادت کوئی و ما مانا خلقا پیدا کری دی الله تیاری او رنانگانی بلا ما و جعلا الظلمات و نور پیدا کری دی الله از ظلمات کفر و نور او ایمان زکت تیارا دا کفر دینو او رنو ایمان چه دینو آغا رنان ده ثُمَّ الَّذِينَ <سؤال> كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بیا هغه کسان چې کاپیران دي د خپل رب سره یادل نور برابرای یعدلون نور مخلوقات په خدای توګه برابرای اذن سوویکم برب العالمین سوره شعراء کې چرایي دویم بربهم یادلون د خپل رب سره نور خلق شریکان کوي یا باپ ماندا عن کا عن ربهم یادلون در رب التوحید نبل خواودی هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا بیم دلیل دال لا دغاز چه پیدا کړی تاسو من طینن د خټینا ثم قضا اجلا به پورا کړی د نټا واجل مسمن عند اونټه مقرره د دی الله سردا ثم انتم تمترون بیا تاسو شک اونکی الکد <القا> عجل په دې آیت کې دوا ځله راغی د دې سم مطلب دی امام زوحاک رحمت الله علی اول عجل لموراد د مرګ غنیټه ده او دویم اجل لموراد د قیامت نیټه ده نو سمانا ثم سم قضا بیا پورا کړي داللا نیټه د دا سشي د مرګ واجل مسمنه انده او نیټه د قیامت د الله سره ده یا اول مراد اجل الدنيا د دنیا غنیټه چې څونه په دنیا آبادې او د قیامت مقرر نیټه هغه الله سره ده واجل مسمن عنده او نیټه مقرره ده الله سره ده ثم انتم تمترون بیا تاسو شک اون کې دلته تم ترون کې دوه ما دي یو په معنا د شخص چې د میریتین ده شي او دویم چې د ميران شي نو جګړه تم وای نو ثم ان تم تم ترون بیا ایتاسو شکاون کی یو معنا دویم معنا بیا ایتاسو جګړ کونکي وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ دَلِيلٌ د الله تعالی د پسمانونو اوزمکه کی الله آسمانونو کوم الہ د سمکه کوم الہ د یا لَم سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ قُوئی گي د الله پپټو استادو پخکاراو نه پې د شرک په علم و ما تَكْسِبُونَ قُوئی گي پاږه چ تاسو کم اعمالونه کوي بارسا اللہ خبر دے وما تاتیہم من ایتن من آیات ربہم زجر نرازدے تے او معجزات معجزات رب د دین مگر وی دے داغ نہ مورزوین فقط کذب بالحق لما جاءہم وتحق سرا نسبت دروغ کڑے تے حق تار کلے چراغے دیتان تا فصوف یاتیہم فزر دے چراغے با وما به یستهزئون نا کارا سزاگان چې چیو دی پای پوری چٹوکی کولیم علم یرو کم احلکنا من قبلی هم من قرنیم اوس تفصیل تا ہوئی پی دنیاوی آیا نگوری دی چه سمردیر حالا کڑی دی منگا مخکر دینا من قرن دا پیڑو والاونام من قرنن مانا احلا قرنن د پیړو والا قرن عام علما وي چې دا اصل کاله ته او نور اكو عالم شته څوک یې پته کاله څوک یو یا کاله څوک اتیا او څوک یې اصل د اکثر قول دی يا من قرن قرن مراد امت, امت دومتونا مكن نام فل ارچه زو ور کلمنگه تز مککه مالن مکل لكم غچ زنه در کلمنگتا ستا وارسلنا عليهم میدرا وارسلنا سما عليهم میدرا رلی گلی مون باران پاگی بانی شی دا کڑے وا من الانهار من تحت وجعلنا انهار التجری من گرزاولیو منگ نیرونا چی روانو داغی دو حکم داغی دو حکومتو تا تصرف دلاندی نیرونا می مولا دیر پیدا کریو خونا شکری اکڑا اعرازیو تا دالا <سؤال> دو توحیدنا فا پس حلاک کریو منگ آغی بی زنوبی هم پس سبب د گناه اونو دا دی وان شعنا من بعدی هم ترنن او پیدا کری منگ پس دا این پیدای نوری ولو نزنن علیکه کتابن فی قرطواسین اوست د منکرین او اعتراضونه او داغي جوابونه یو اعتراض ته نبی نه زکه نه بي نه چې پتا باندې په یو ځل باندې قران شوی کله شوې خطويه سياته خلق ته وې دا وحي را لیکل ولې ناراضي جواب ولو نزلنا عليك قرال له ګله من پتا باندې کتاب په یو ځل فکر تو اسن په کاغذ کې فلمصوحو نفخا مخا مسح کړه بده غیلره ده هم پلا سن خپل باندې لقال الذين وخا مخاوي له اوغي کسانو کفرو چي کپر کړي ده ان هاذا الا سحر مبين نده دا مگر جادو د یا دروغ د ښکارا ګور الله و دادو مرزديان دي اوس وې کتاب په پی پی یو زل ولې ناراضي که ما په پی یو زلم را لېګلې وې نده یبنده ما او دوی په دا جادو دی وقالو لولا انزل علیه ملکون دویم سوال و داغی جواب ویلی و دیوالی نشی نازل ولی پدی نبی بانی پرشتان ولو انزلنا ملکن لقوزی الامر گراولی گمنگ پرشتان و خامخا پیسا لبا کار دکار دی نمانی نعذاب بپراشی را سم ملی یونزرون بیا بدی لمحلت نشی ورکو علیم ولو جعلناه ملکن درم اعتراض چې انسان پیغمبر رازین و پرشت با اللہ را ل ګلې ورکان نو جواب ولو جعل الله ملکا وګرزول مونږ دی نبی لار پرشتہ لجعلناه رجل خامه خه ګرزول بو مونږ دی لار په شکل د شړی کې ولی پرشتہ نو خف کاری کنه نو چا غین انساني شکل کرا غلې وان نبياب د ویله چې دا خو پرشتہ نه انسان دی نبياب نه مننه نو وال ولا بسنا عليهم خامه خه ګډولډواله براوست مونږ پدای ما يلبسونا چ دې په کې اوس غډوړي دی دیبا بیا په د خپل خبره کې غډوړو ولا قدسته ذ اب رسول من قبل کا و دې کې تسلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې پریشانه کی غما داسړو به ورځ نه دا همیشا چې پیغمبران راغلي دی خلکو ایت نسبته درو جنو کړه لري و تحقیص را در ولا قدس توزو توقی شوی وی و تحقیص را توقی شوی ده بی رسول من قبل پا پیغمبرانو پوری بی رسول تنوین ده پارد تکسیر ده پا دیرو پیغمبرانو پوری من قبل کستانا پخوا اغیطا بی توقی و مسخری بی ورپسی قولی و نبی منل فحاق بی اللذین سخیرو من هم پس نازل شپائی کسانو بانی چی ده توقی کڑی وی غی پوری سما کانو ب استاذون سزا دا هغه چې دی پاره پور ټوکي کولی ما سزا دا هغه قانون چودې بهي پاره پوری استاذون چې ټوکي کولې د ټوکو سزا اور تمیلا او شوار وا يا اوږرځي پزما ککه زم منزور به او د عبرت په نظر سرنګ شوان انجام ده تکذیب دا انکو قل مما فی السماوات والارض اوس دویم باب دی و ودې رښتمایت پوره پدې کې دلایل عقلیه ذکر کرکی څلور او درې طریقي ذکر کړي د تعلیم بیا تفریدا په دلایلو باندې او صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم زورونه ورکړي مشرکین تا بیا ته وی په اوخروی او بیا زجر منکرینو د قرآنی عظیم ته او زجر أو په انکار ده آخرت, دا آخرت, دا آخرت بیا تزهید من الدنیا دنیا بیا, تسلی بیا تسلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا او بیا سلورم سوال ده منکرین و داغی جواب, دا جواب, جواب, دا جواب اول سلور دلائل, دلائل, دلائل, دلائل قُل مما فی السماوات والارض قُل مما فی السماوات والارض وای زمان بی د چا په اختیار کې دی اغاچ اسمانونو کې دی واغا چزما کې دی بار د چا تصرف کته د چا تصرف دی بغلی شي قل لله یا کدی د تداووي چې ترا توایا چې تصرف د چاره قل لله نو تور توایا تصرفي او ازد الله دې كتب على نفسه الرحمان لازم کړې دی الله پس پل ځان باندې مې اول کَ تَبَعَ لَا <على> نَفْسِهِ <الرحمان> سوال راضی چه اللہ پَ زان بانده میره بانی لازم کده دا نبیاد دشمنانو لازاب والی ورکی بیادی پر طولو رحمو کی گنا جواب کَ تَبَعَ لَا <على> نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَوَّلًا اللہ ات اول پَ خپل زان بانی رحمت او میره لازم کده دا چکل خلق دالاو نمن نو او الله عذاب ور کوي لکه حدیث کې راځي ان رحمتي سبقت علی غضب نبی علیہ السلام وایي چې الله وایي زما رحمت زما په غضب باندې مخکره دی دوی پیدا کړې اسباب د فهمه دل درکلل انعامات دربانه بشمار او کل دا ټول د الله مې ربانه وي اوس چې ته د الله نه پرمانه کې نو الله غو سکه نو خود بدل الله عذاب درګی مور او پلار څومره په بچی مینی ار سوال کوي خو چې بچې نه پرمانه نو بیاغ غ مور او پلار مو سره کې خلاف شي كتب علی نفس الرحمان لازم کړی دی الله په خپل ځان باندې مې ربانی نو لازم یې کړی دی قرطبی بها علی العباد د لبا نه د چزور نشتا ان په د چحق ته دای دا د دا خپل فضل د وجنه پزان لازم کړي لري لا یجمعنکم الی یومل قیامت الرهیب فی خام خرجاو بکی تاسو راز د قیامت تا چې هیڅ شک نشته دی پایې <تصفح> کې الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون هغه کسان چې تاوان کې چولی ر خپل زانونه په سغی ایمان نه را وړیړ والله هوماڅکه نفلیلی نهار فدللی د علی دد الله اختیار کې دغا څکه نفلی چې هغه ارام کې د شپې نهار را وګزی د رځې۔ د الله لا اختیار کې دي او هو السمیع العلیم دا الله او یو دخه د اوازونو لارم العلیم کو دخه د په حال باندې یو یو سجبان الله پواده وقل غیر الله اتخذوا اولیاء دا اوس طریقې د تعلیم ځای یو ترقه دا جوابونه د سوالونو سوالدار چې زمنګ اله او ته معبودان وایان نو جګړه به ختم شي ټول جګړه را لته جوړه کړې ده چې ته وې پیدا را سولي شي ودانه شي ودانه ضرر لري کولی شي ودانه شي دا, دا،, دا،, ودا ودا دا خبره مکو او بس شی دا لرا، لرا، اغه ته خدایانو وایا نو به جګړه به ختم شي جواب قل اغير الله ايوایا اي بغير د الله نه اتخذو وني سمزا وليا بل معبود لرا بل رب الله فاتر السماوات والارض چې اغه ناشنا پیدا او ان کې ادا اسمانونو د زمکه ده او هغه یتعم ولا یتعم دا لا ډوډۍ ورکه هر چاته ودت څوک ډوډۍ نشي ورکواله مابود چی الٰه اغه د مخلوق رزق ورکه مخلوق غل رزق نه ورکه او هغه یتعم ولا یتعم مجهول کا يُتعِمُ يتعِمُ او هو یطعم د الله ډوډۍ ورکه ټول مخلوق ته ولا یطعم په دې کې اوسو معنا دی یو خد تک شان دی لکه چې دی هو یطعم د الله ډوډۍ تمام مخلوق ته ولا یطعم او دته ډوډۍ نشي ورکه والے دته ډوډۍ نشي ورکه دی چل ډوډۍ څو ګل ډوډۍ یادا مبطوحا ک ولا یطع ولا یطع بے پخپلہ باندې خوراک نکئ الله هر چا لته پټ ایمرزق ورکئ پخپلہ خوراک اغان نکئ لا یطع خپل نہ خورئ او الہ وی لیکيږی هغه ذات چې هغه خوراک نکئ چې خوراک کئ نو هغه د کمزنه الہ شتا تمامه خې وی علیہ السلام او دا غدم اور بارک تیر یا کانا یاکلانے ده د وړن موروزی بډوړې خورا نو ډوړې چخري هغه محتاجې او هغه الها شي کېده نو الله ټول مخلوق له خوراک ورکوي خو خپل له خوراک نه کوي دوی ممانه ولا یطعیم بِكَسْرِ الْعَيْنِهِ کَا الْعَيْنِ وَهُوَا دَا لَا يُتْعِمُو دوڑے وَرْكَي هَرْ جَاتَا وَلَا يُتْعِمْ او دا غیر اللہ چه دینو اچھا لَا دوڑے نشی ورکا وَلَي اگر جورانم نشی مڑا چه تورشه کنا نو دا کاګو اگه بناسته و تا تا بیلاستنی ولی علا که کوگا با بابانی او بوارا کنا چه تا خمور کی پده خیتا نو دوم راجی بری دا خلق خودی پاک داسه پده دیماغو بانی لیوانی کړي دي کنا اولان دی کڑی کړي چه دیوار غل ری و چه ما جور کی او اغا جی من جور پیو در سولیخ کال من جور دی اغا تول اغا دی بطو که یونی مخخت توران او د چا ست کوږي او د چا بدن کوږي چا ګوتی کوي چې توور شټول دا کاغذ هغه پکې نه است نو دا کاغذ ولې نه نیغي اول خو په کارداري چدای برابر کړی وي نیشی برابر برابر والے او توار غلی تو ته حاجتونه واړی بیا دیوی چې مال مال راکی نو چې غمن جوور ناس دین اغه تا تلاسنی والے دی او چې ما تراوا چور او تا بابا تلاسنی والے دی خدای غوار کته غمن جوور نم جاهلی اغه په دی پیږي چې بابا یې نیشی راکا دا سړی کرانې کې دا بابا دا بابا را چراغره دین بابا یې مارا راکو او دیوی نو یې بابا یې را نتا سوچو چې سو چه بابا تالا صدر کرد تاولا ورکلی حال تا دی من جورانو لم ورکلو په قبرم دی ورو فرزاولی والاکا بابا دا دمر شیم در کرد کنه دا داسی خوستا با غریبانان با سوک کوئی کی و هو یتعیمو اللہ هر چالا خوراک ورکی او دا معبودان باتلان ولا یتعیم دی کچالا خوراک نشی ورکاولی بوشوی کنا او بل بل وَهُوَ يُطْعِمُ دَالَتَ لاچ دې نو ډوډۍ ورکهي خار چاته تا, تا سېدا او والا يُطْعِمُ لکه څنګه چې دلته دي او دا الا له سو ډوډۍ نشي ورکهوله قل اغه قل اني امرت ان وایه ماتو حکم شوه دی دا دیمه طریقه ده تعلیم دا دومره ضروري مسالهونه دا چې تاسو دومره زور پیراوړلې کنا خیر د لګ گذرکا و ولي ضروري نه د ما ته حکم شوه دی اني عمر ته وا يا یقینا ز چې ما نو ما ته حکم شوه دی ان اكو اول من اسلمم دا چې شمه اول دا غي چانه چې غاړه کې خو دې ته د الله حکم تام, تام, تام ولا تکونن تا من المشريكين او ما ته حکم کړی شوه دی چې نشما زده مشرکانونه نا قل <سؤال> اني اخاف دا دریم سوالو دا جوابو جواب او دریمه طریقه ته تعلیم ير جی نو که زمون خبر دیو منالا اتفاق وبکرا شي نو نقصان خو پکې نشتا کنه نقصان شتا کنه و يقينم زه يره تو ان عصيت ربي گچرته ما نه پرمانه وکړه زماده رب عذاب يوم ناظیم دا عذاب رزيل نه من يسرف عن هو ما يزن فقد رحموه او څوک چې واړولې شو د آزادا غنا په دغه وخت کې په تحقیق <متحدث> سره حبک الله پاګباندی وذالک الفوز المبين او د د کمیابه ل وی تو ایم سس الله نبي د شرف تصرف او دا سره اورم دلیل دی د الله رو قدرت او ایم سس الله کورسی تعالی بزرن ممل تکلیف تنوین برای تکلیف ورو کې غونه تکلیف راشي پالا تشفع له الاهو بس نشته سوک لريګه انکه دغه تکلیف ما ګرځا دغه یو الله دین و اي يم سسک به خير دا ورسیتات الله تعالی سه خير لرام فوه علا کل شین قدیر اغه سوک نشي واپس کولي بس د الله تعالی پر شي قدرت والا ري وهو القاهر فوق عباده دال ازور اورته د پاسد بندگان او خپلونا دا لازور اور دې د باسد بندګانو په کولو قادر او قاهر کسparat دي قادر او قاهر قادر معنا <مانو> قدرت, قدرت خاون او قاهر بل زوراور او نو علماء ولي کلی دي په قهر کې مانہ زيادت د قدرت نه ځکه قدرت صرف ناز... ناز... په یو کارباني طاقت باندې دي او قاهر چې سړې بل د خپل مراد ته منی کې چې مراد ته شي رسېدو دی ورسې ببل زوروري نو دي کې زیادت او دا غينا دا الله زوراور دې د پاسد بندگان خلقو نا و مراد فوقیتنا غلابا ده وهو الحكيم و الله حکمت والار ال خبير خبردار ده قل اي شيء اكبر شهاده دا دليلي وحي په اثبات د توحید سره د صداقت د رسول الله صلى الله عليه وسلم نام قل اي شيء اكبر شهاده هوا یک کمیو شهاده چې هغه وی دی په اعتبار د شهادت او د گوايه باندې دا گواهی پا اعتبار کم شه دیر ده دا دلیلی وحیدی پیس با دا توخید نو بس دیو وغلی شیدن تو تو وی قول اللہ وای چه اللہ آغا دیر نوی زاد ده آغا اللہ گواده شهیدون گواده بینی زمامینسکی و بینکم استاسمینسکی وَأُوحِيَ إِلَيَّا هَذَا الْقُرْآنِ وَهِكْلِشِ وِدَمَا تَدَدِقْ وَرَانِ عَزِيمِ لِأُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ دِدَ پَارَةِ چِوَيَرُو مَتَاسُبَ دِهِ عواغَ سُبْتِي وَرَسِدَ دَا قُرَانَ غِيْتَانِ اللَّهُ وَأُوحِيَ إِلَيَّا هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْزِرَ یو دا لئون زې رقم چې زه تاسو یې بی به په دې قران او من بلغا او هغه څوک چې دا چه قران هغه ته ورسېده چا ته چې قران ورسېده نو ګوې چې د رسول الله سلام پیغام ورسوه د انذار د دې وجنه امام مقاتل سی وای مَمبلغَهُ الْقُرْآنُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهُوَ نَذِيرٌ لَّهُمْ کڅو کوئی چې موږ له نظیر او بشیر نه دی راغلی پیغمبر علی السلام غډر مخ کې تیر شوې دی نو وی چې څوک قرآن آغتاورا سی دي انسانانو او د پریانو نه نو دکد هغه د پارسره نذیر دی و یا رونه کوي دی امام کو رزی رحمت اللہ علی وی من بلغه القرآن فکا انما قد رآ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم و سمع منه چاہتا چی سی طریقے سر قرآن و نو دے دی دا سوچو کی لکا گوئے چه دا پیغمبر علیہ سلام لی دلے او دا غنی پخپل قرآن او ری دلے دے زکا قرآن پا نبی نازلو کنا دا چنن کم قرآن منگوائیو دا غا قرآن دے چه رسول به با بیاناو نو دا سشو لکه چې نبی تا تراورا سی وارث عالم دا نبی وارس دے علم کنا نو دا نبی زرا سمره خلق به قران ته ناسوه او سمره خلق به د نبی په خبره باندې به عمل او د د خبل مولا په خبر عمل نه کړي نو د نبی وارث د بل نبی خو ناراضي نو چې ته عالم ته نه کینې او د عالم خبره نه مانی نو ته وې ته په قسمه ای ته له پیغمبرم بل ناراضي چې کنه ته باغه پوې دغه علماو نه وزدګه او په دې با عمل کړي دوی ما مانا لی اون زیرا کن بیهی ومم بلغا دی ده پارا چی غویرو ما تاسو پا دی قرآن ومم بلغا ای ومم بلغا الخلوم آم آغا صوب چی آغا بلوف ترسی دلی آغا پیویرو ما سمطلب ما شمان نا قرآن یارول دی ده پارا دبالی उस रोरा माशुम बमम जुमात तलीगो अल बचे सबक आया او ماشوم غران خلاص کو ماشوم چې فضو کوم او چې لږ نوی شي که نه نو لکه چې د چوټی شتا له چا در کارته چوټی کړړی چې تهې زما بسست الله غی وه او په رب کا ح یاتی کل یقی نو یا دې چې خپیو غزه چې خخ خې نو بسمونږ و زه تاله چوټی میلا لا او چې جوانې نو تا غیرنظرې او کم سړی چې سببرې غیرضوی په زاه ته میلاوي که نهفیلاوي دا نہ بیا سزا تا زن تنگ تا د اللہ په کتاب کې غیر ازره د پرشتو په رجستر کې غیر ازره ختم وشي هرثال ته په کې نه درس کې نه کېنه جماعت لکره ته نه زید عالم والا نه او تول او رز بس کو با بار یا په مېراو یا په دکانو یا په بل کار کې نه خته استاذ سخیا له چته مرفوع القلم تخو سليوانې می چمنګو جز ده نه پوئ گلیوانه لا بالغ <سؤال> غره معصوم ده قانون کې ته مستثنی اې زه دیده پار نبی علیه سلام وی چی دی خلق و تالا وی او آیا چی تاسو پدی قرآن وی اروما او آغا صبح چی بلوغ ترسیده لی دی آغا ما شمان نا دادا دا ما شمان و کتاب نده چی بس صرف ما شمان بیزدکی او لوی خلق بولا قوال نراز دا مشران دی پدی خپل زان او جاری چی خدای است کتاب کی, کی, کی خمال یو تکی نرازی زما کت ت پووس کېنو ز سر زما بهسه جوواوي د نورو کارونو کې خو معشوم روسته کې ځان مخک کې او دا ماشومې دا غریب نه پېي او سه معشوم لږې او ځانې رست کې تم د س پږ چې دی کې د دنیا سګته نیستشته دکه تاې کار لې تو س کې دنیا ګټ. چی دو دنیا گٹا پکی نئی تا خو تماکو کر لما شم ونه لیگا تا خو لو لچر تما شم ونه تا خو چرتا و بخور لما شم ونه لیگا ویادای لده ماشم ونه لیگا او صرف جماعت لما شم لیگا نا تب کل <سؤال> رازه تب کل <سؤال> داته لیگه دا ګوره ذہن کې کی نوای چې قران ده ماشمانو ده پار نه راغلی قران ده بالغانو ده پار راغلی ده ماشم به پدی خیر از دکې چې ماشم ده لا پارغ ده چې بالغ شي جده تیار دي نور ماشمي ک نزده کې نه ده ګناګار نه ده او که ماو ته نزده کو نه ګناګاری ځکه چې مون بار بالغان اوس ماشم کو روزنه نه سي ده او چې ماو ما ته نه نه ما شوم کومز نه کینې ګونانګار دی او چې ما ته نه کین نو کار مون کې دی دا بالغان دی قران ته دا مشران دی قران ته کین لي انذرکم بهي و من بالغان دا نه چې قران صرف بس ولئی سے پويښو بس کاري پويښو طالبانې پويښو طالبان او موږ پکی نه دا دربانی دربانې حجت قائم دی دا شلمہ دوره دا شلمہ شلم شلم. تبه پڑھ کې سوي یو کال اوسګار نه وي زخير دې بل تا من دی تا کار نده ویلی تا دا کار نده گنلی گنه قسم دی که دا تانا پاتی شده خود دا تا تا سیوا کارخ کاری توی از وست دوشو خو واپا پا پا پا یا کلارو نو واپرا دی که وشو خو ثواب بمیوشی و گونا شو نو زدو سجورم خونا دی سی گنا خونا دا ل اونزر ku به wa مmbaغا na kum la تشح wanna اللله aleه نوفر ta suda gai ga يatiambi ال سرخ dayدي کدای دا گوای کې خپل <سؤال> تور ته ویلا اشهدو زدا گوای نه کومه تا گوای دا د خپل وای انما هو اله واحد یكن ان لا دے اله یکی او واننی بریئ مم ما تشریکون او یكن ز به زاره ما داغنا چې تاسو کوم شرکا وای الذین اتیناهم الکتاب اوس دلیلی نقلی پس صداقت قران باندھے او تسلی د نبی علیہ السلام تا الذين اتيناهم الكتاب اغه کسان چې ورکلې دې منغې کتاب يعرفونه كما يعرفونه ابناؤه پیجن يغي حقانيت دې قران لرا یاد توحید دا سلام یاد د نبی علیہ السلام لکه څنګه پیجن خپل زمانو لرا الذين خسروا انفسهم اغه کسان چې توان کې چولي دې خپل ځانو نا وهم لا يؤمن من فضئ ایمان لری ومن ازلم الله کذبا زجر سوگ دے ڈرلوے داغ چانہ جے د زانہ جوړے پالہ او کذب بی ایتیہی یہ نسبت دروغ وک لا یفلح الظالمون شان دادہ نشی کامیاب دے ظالماں و یوم نحشرهم جميعا وکتما را شریعہ او بکو منګدې ټولو لار بیا بوعوي منګي غی کسانو ته چې شرک کړي رې ااینا شرک او کوم لذینا کونتم تزمون کمزه کې دې شرک استاس واغه کسان چې وې تاسو چې تاسو په ګومان چې دا د الله شریکان دي ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی عزرا وبانه داغه الا ان قالو مگر دا چې اغي بیا ويل والله ربنا ما كنا مشریک قسم پا اللہ چه رب زمنگ ده نیومنگ شرک ده اون کی اون زور که فکر زبو دروغی ویل پخپلو زانونو باندی او روگ بشی دین آغا چه وده چه کم دروغی جوڑا وال و من هم میستمیعو بل زجر باز ردین آغا دی چه وقت دی تا تا صرف غل بیر تا که خود خبر بانی سوچ نکی و جعلنا علا قلوبهم اکننا گر زولی د مند دی خزونو بانی پردی ایف قوهو ده دینا چی پوینشی پا قرآن باندی و وقرا او په غوگونر دی که دی درونوالی <سؤال> و ای یروگو اللہ آیت اللہ یکمینو بها توینی دی حرم و جزان ایمان لری دی پاگی باندی حتا ایزا جاو تر دی چکل دی راشتا سرام یو جا دیلو نگن جگڑی کیتا سرام یا قول اللہ زین وائی اغا گسان کفرو چی ديم. ديم. إن هذا إلا أساطير الأولين نريده مگر چې څه د پخواني وو دي او هم ينه او عنه وين او نه عن او هم عنه <تصفيق> <تصفيق> دا امزا جرده و هومی انهاو نام منی تا گورا احتمال لی قرآن تا زمیر راجیده دای خلق منی قید قرآن نام و ین او نا عنهو او بخبل بان اولی د تاب داری دا قرآن نام نورو تموی قرآن لمزا اخبلمو تنکی دوی ممانا و هم ینحو نعنه و ینعو نعنه دیمانی د نورو د تکلیب ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام او پخبالبانے لری کیگی د تابداری د پیغمبر علیہ سلام نام لکا ابو طالب داد نبی علیہ السلام ترو چا با نبی علیہ السلام تا تکلیف رسو نو اول دی پا بیدا کولا خو ایمان په نبی علیہ السلام تراوڑا ملگر تیئی و لکوولا خو ایمان پا نراوڑا دا. دا. نر نو الله و هم ین هاونا دی نور خلق منی کئی عنہو دا تکلیف د نبی خو ین اونا پا, پا خفل لرکیگی عنہو دا غد تا بیدا رینا مشریکین راغون شو ابو طالب دیوی چې تزمنګ د ټولو مشرې سردارې او استاد اروارده د محمد صلی الله علیه وسلم بے راشی او لګیې زمو خدایانو په سیرت بدوی وای نو د شکاره ده چې دیسه سوغواړي د موږ بچ دې نو هغه وکړو خو ته موږ د تن اخلاص کا او د لوی و چې دا خبرې دي نه کوي کبه حکومت غواړي حکومت ولا ورکوما د ټولو عربو بادشاہ وکړ مال غواړي څمره پیسې چې ولا پکاري ته وایي موږ ولا را غونډی کو چاندو وکړو خو دې بس غلې شي او کدی واڑی چې کوم جنې یو خفه یې پاره بوتی د دې بوته کې کول زمن کار دی خو یو مې ربانی دیو کې زمونږ ډېر خېستا اتفاق دې اتحاد دې یو خلک او مونږ کې دا ډلې نه جوړي او دا مسئله دې نه اقویل <سؤال> ززو رو آره سر خبر آو کمانو نبی علیه سلامی رو بخته نبی علیه سلام توی رو آره دستا قوم دی دی ملک خلق دی زمان خبل دی او دی را غلی دی یو خبر که دا واو را چه دی سوئی نو دی دا خبر بیاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ترت او قتل او دته وی زمانه په خدای قسمی تر کدا ټول عرب دومر سما له راي کی چدانور رواس او مال په دی خلاص کیری چدانور شو او اس کو مې رواخ لی او مال په دې غسلاس کیری او ما ته وی چدا خبره مکوا غم زبرد دینه و ناول زبد د بیانو ما او زان چه دی زمان نمانی ندی منی نو ترو تا امینات کونو ای که تو سرشوی تا می دی پاکوالا توم دی سرشو خوز اخپل میشن نپریدم او روان شو ترو ور لعواز ورک ویروارا خیر دی چه تا دوم را پخپل میشن بانک لکی نخپل کار جاری ساتا و زبا دی مرگره او نبی علیه سلام تیویلیو واللهه ل يويلو إلييك بجه واللهه لويلو إلييك بجمعهه حتى او وسد في دور بد فينانا وي زمادي پله سمي اوررا چې ټول عرب را شنوتا ت تلیفر سو حتا او وسد فد تراب دفینا تر دې پرچمال د خورو بالخ جوړ کی ان کز ژوندې ما د سوګ بدانه گزارو نکی ا چې ما مړ کی بیا چې تا ترسوي نو بیا بځ نه یې مرو فصدا بامر کماله کا غزوازتون فصدا بامر کماله کا ازوازتون وابشر بذکه وقرمه عيونا روا رخ را سپا کوا تابانی وې است تکلیف نه په دې ځان ځان وشاله کوا په دې خپل سترګي اخوا څنګه مسله چې بیانولې شي نو تی بیانوا موږ ته سره ولاړ یو وداوتنی و زعمت انک ناسحین دول دعوت ورکړو کنه په ایمان راووا وداوتنی و زعمت انک ناسحین ولا قد صدقت و كنت سما امينا تا مال دعوت را او زما دا یقین دې چې ته زما خیر خوای زکه چې تا چرته ما تدروغ نه دی ویلي ټول مردي رښتیا ویلي دي او ته چرته فیانات نه دې کړې ته ټول رحمانت دار وې نو ته را مالکم دعوت راکې دا بالکل صحیح دې وعرست دین لا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريت دينا وراتہ داسې دي پیش کوله د یافت تمام دین نک بهترین دین ده نو ولې نه منه کاکا جی و لول الملامه او هزار مصبت لول الملامه او هزار مصبت لو جتنی سه محب زکم بينا د دیو جن ایمان ناراوله ما چې خلق به بیا ملامت کوي او بیا ودا جن کوي ما پسې پیغورو نو کم ځل کوي چې ابو طالب د پلار نک دین پری خو ده او وارثینه واغست نو ډیرا د شرم خبره راځي خلک وی دپلار نکته دی نه پر خود دې گدا په غورونه نه نو تا زفکاره دې د له وچ زبپ دې کلک ولاړوي او ما واستامل ګټیا کړه او چې کلا وفات کیدم نبی علی سلام الله علیه راغی دا ته او تویله چتر د دی نبی علیه السلام لراغه خو که سره ابو جهل ناس تو ابو لهب او عبد او شیبو د غټه کا ناس تو نبی علیه السلام تو سلام او تدیشو و یا عمي قل لا اله الا الله او حاج لک به هند الله اے کا غاج دی وقکرات یو زلد کلمه وایا چې لا اله الا الله دا ذوب بیا قیامت کاسته پاره د الله بار کے بدی با دے سفارش کو مچے اللہ ماتے کلمہ ویلے وا او زما دی دیر خدمت تو نہ کڑی دی یو زلی سرکو ایا نو بس چیزے وا اورا اگ نور کا پیران سرناست اگے توئی خبردار کرے اخری کے دیوانڑئی او اخری کے دپلار نک دن پر نہ دے نو دو نبی علیہ السلام تکتل او اگے ٹیم تکتل او اگے وئی چ خبردار زما اعلان وا اورئی زادہ عبدالمطلب پتی باندے گیگا زغورے په اخر کې هم تخبل لیک په دینه ما عبدالمطلب نبی علیہ السلام داغه د فانا خبر اوام شو چې زماته ایمان را نول الله آیت را لګې انك لا تهدی من احبابتا ولکن الله يهدي من يشا نبی تهدايه دا শিকول یې غي چاته چستا ور سره مي نه لیکن الله هدایت کي چل چوغاري دسته اختیار دا دد رب واخدا رب ج ته هدایت کی دیږي او چاغه اور تنکې نو ته څوک سوکه متنشې نبی مو تبعيان شي کولې نو دا مانو وه مې او نان نبی علیہ السلام نہ تکوس شو چدی ترخ استاد دیر دی پاکڑے و مستبدل سپیدور کیو کنا استاد د دی پاک بس سپیدور کی کنا نو جہنم نہ غراوز نہ نو نبی علیہ السلام ای قدی وجہ با الله پاک د نور جہنم یانو په نسبت کم عذاب ور کی. او اوغه کم عذاب بدای چدی تبه دو 2000 واچول شی پړی او دا غو کولان می به اور بلیگی او هغه ډوبره خطرناک ورده چې د دبا پسر په سر کې مازغره یی او دیب په د خپل ذهن کې دا وایي چې زمانہ په کې سخت عذاب جوړ د بلچا نشته او حالان کې پټولو کم عذاب بدل دی د دیوژن چې دی پای کړو نو هو می نه هو نه انحو ویناو دا دړی او د مسلمانوصبحپ راجر به پلا شو شو چون کې مسلمان نو نوه پیدا ووررنک یا د مکی ټول کا پیرا پرا کو هم نهوناون هو ین اوناوانی اوړی د کللاېدار د نبینا منې کوی خل کولاه د تا بدار د او پخپلم خپله اوړی نبی د تا ب دا رنا نه کا پیران به قده ګځې دلتل او دا وتون نه ب چلل د حاج کو موسم کې له اری تقسیم کړي څوک بچي بیت الله لراتل نو دی په ولدا دا ورکول چرورا حج لراغله بل حج دی وکا او زمنګ په دیار ابو کې او سړې د محمد نومره او بس اغه بل مزب تا وړېدلې ری ګاډي وډي وې اغه نه ځان ساته ګوري چې دوکا دی نه دا بے, بے گور خلق توی اگر اخفل ایمان راولا خطریر چه نور بے متنفیر کول اما شور واقع دا تو فیل ابن عمر ادلوسی دا یو لوی سړی را روانو د توس قبیله او د هرا ته حج تا نو دید حج موسم کې ولادي تو فل چراغه دی ولډی استقبال وکړو ډېر درن چې دا ډېر غټ سړی راغله د حج لا هغه ته وی چرور راغله زمنګ میلمای چې خدمت <متحدث> یې مونږ تیاری و یو خبر زمنګ واورن زمنګ ته دی عربو کې یو سړی دی اغا دے چرتا دکنه کی دی دے اغا ډیر ناکار کلام دی اوناکار افلا د وسرا اغه نہ بزان ساتي نو تفیل اغه وی ماته دوبره مذمت نبی علیہ السلام بیان ک وی ما ویل چې حج حکومت واسو نه چې د سړی چرتا کلام زم ما په گوګو نه ونه لګي نوی ما ده ده نظام ساته آنوی ما ده سه اکرل چی مالوچ ویراوڑلو که گوگونو که به اومندل چی زبا حج گوما او زبا خپل عبادت خوگوما خود بلچ آواز بناورم کچر تاغ محمد مخیل راشی واغ کلام کئی چی زی ناورم وی گوگونو که می مالوچ ورکدی و تواب نکو نو پا ده تواب تواب که می سوچ راگی چې تو فیلا تن ما شومی نلی ونی تا ډیرو خلکو و سلامونه ورېدلې دمر رضان له وګونو باندې یو پیره هوتغه کیدوه و وای ورچې دې سوې نو نو نه به مري چې د عربه څنګه نه منی ته به منه او که صحیح نو به نو یې وګون نه مې معلومه کړل نبی عليه السلام مې کتا اگر وان شکورته نظم او پر ځروان چرا وان شما, شما، نبی علیه سلام پس ورالا ما ور تویل چه دغشانا کی سوا, سوا، ما وغون زان لبن کد و زکر چه دی خلقو تا پس دیر خبری کولی ما ویل چه ده خبری وانو را خو ما ویل چرا شا ویور چه ده سوی نو دا تس خبری دا سکه چې دا خلک دومره را تا پس رد بدی وی نو نبی علیه سلام ما توی فا اعرزا علی الاسلام و تلا علی الکرآن نبی علیه سلام مال دا اسلام دعوت را کر او ما ته تا وکی را دا دازه چه سوی منو آغا دادی دا قرآن تلاوت را تا شروع کر ما دا دین خیستت دین چه اغا را تکم پیش کن بل ما نولی دلی او قسم ده چې ما دا شعراو دا قصحاو دا بلغاو کلامو ناوری دلی و خدا سه کلام ما ناوری دلی چه اغا نبی علیہ السلام شروع کر دا تپیل پا زلاس رو شو او لاس نبی علیہ السلام تا اگود کر وی لاس ر <متحدث> وی قسم دی که دا سی کلام موری دلی پا نبی علیہ السلامی ایمان راولد دا اغا خلق خلق چه خلق کو بدنام کڑیو خو اغا بدنام نو او دو دی وجنه چې اول چه خلق بیمان را نورد اغا مشور سڑه چراغ بی طولاتا او خلق کو چې د عربو یو سړی دیونی ونی شویره دیماغی کار مکی نو دوی زم ما په زروخو شو ا ما وی چې دلی ونه دی او نه کوي راشد دام به کومه کې دیشي الله <سؤال> ای نو ایزه ګره زیده ما ما په ویل چې د عربو غلی ونه بچرته نبی علی سلام ته وی نو ایماتا چاوی چالتا ده نو زلارم نبی علیه صلاة و سلام پسی و ایماتا ورطویت چه تلی ونی شوی دماغ دی خراب دی او زبا دی دم کما والا با دی نو نبی علیه صلاة ورطویتا وار چه ماتا دا خلق لی ونی پسوی و ایماتا ورطویت چه زویه چه سری آغا خود بشروک این الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغبره یو زلی خود بخ مزور کرا چې دی ورطوی اعید یو زلی را تبیع ہو آیا نو دوباره ورطبیع نوی علیه سلام خود با دا سارا شروع کرا او چې کلی ورطوی دوباره ووی دی ورطوی زمان پخدیق سمی منگ دلی ونو خبری وری دلی ری منگ دل شاعران خبری وری دلی ری منگ دل ساحران و کلامون د وری دلی ری بلیغان و کلامون ها ولقد بلغنا قاموس البحر منګه دې په فصاحت او بلاغت کې سمندر غوېث سره سیدلی خو موږ داسې کلام شرتنه دی ورېدلې لاس راوګت کې جذبې ایمان راوړل تر رسولي تلي ونه نه نو خلق بيد النبي عليه السلام نه اړول منی کول به او په خپلې بي په ایمان نه راوړل اوس هم داسې دي چې قرآن لرازي تا ته ورته زيارته يې ردي سره قرآن ته مګې کینا زکه دا پنځپریان دی او دې دا کوي او دې دا کوي نه په خپل راضی او نه بلته وی چرار شبلم منی کوي چې طالب مدرسې للار شي هغه پزې پزې او راضی زی او راضی د دې د مدرسې نو باسه ولی وې دا پنځپریان دی دا بدی پیږي چې دا غ خلک دې چې دا الله والا دي او کده په قران کوئی شو نبي زمنګ شرکیا تو بدعات نه چلیږي وهونه ان هو او نه دی خلک من کوې د نبی سلام د تلیپ نه یا دغ د تابعدارېنا خپلم اوړ داغ د تادارې نام ونه الاان په نه د مګ خپل زانونه وما شوونه او دی نه پوږې وال تهه فالله نار توی په اخرىوي ته چې کله دی وللی شي پوربانې دورور پهخوا کې نو بد آتهنا هئ ابسو د مننگ لر را له نوور د چې من بیاوا پشتونياته والا نوقدې ببي آیاتي رې نام او ننس د دروغ نو کلي منګه یاتون ضر زمنګتهتهوانا کو نه من مکمنين اوشیوي منګ د مومننانو بل ب له هوما من قابل بیا به آرمان کي خوبت کللي بل بدا لهم بلکی خگارب شدیتام ما کانو یخکون من قبل ما دیس مطلب دی بل بدا لهم بلکی خگارب شدیتام ما ما لپس د معنا مراد یو خدا دی اغه شرکيات او اغه بدعات د دی چې په دنیا کې پټا او خلق ته ویل چې دا صحیح او دا بالکل صحیح طریقي دی آلته ورته پټا ولېږي یا بل بداله ولاو بلکې خراب شدی تا ما کانو آغا عذابونا چه او دین یخفونا من قبلو چه پټ پت گانل پخوا اینه دی نه پت دنیا کیا کیا کیا دی کی دا دی تا و پا آخیرت که د دی دی کفر او دی دی دی بیدین ای آغا سزاخ کارشی ولو ردو لادو لیمانو دا جواب دا سوال لی یرکی دی شی کدی دنیا ته واپس راشي ووسته بوع با سهو سمشي الله وی والو ردولاد له مانو ان کدی واپس کړي شي دنیا ته نو خا مخا دی واپس کیږي هغه ست ته کدی منشي ودا غينا دا د گیدړا غلط لا کيده داني غیګينا او چې نه چا کینو نه غبې نه چې نه اوزي بیا به کیږي دی وقیامت کې وی چې توبه دا او چې موږ دنیا لاله شو سم که کبهیم دنیا لاره شي بیا دا سیوی وانهم لکاذبون یقین اندی خامخا درو جن دین وقالوا الید ان هی الا حیاتنا الدنیا زجر په انکار ده اخرت ویلودے چنه ده ژوند منګ مگر ژوند دنیا ده و ما نحن بمبعوثین دوباره پرته کې دنکیم والا ترا یوقفو علی وګورې تاغي حالت لاره چې کله ودرولې شي د یالا ربهم د خپل رب خوا کې انعيد ربهم يا عند جزاء ربهم د رب بدلي ورکول په ځاي کې يا عند ربهم په حکم د رب د دیبانې عله ربهم عله حکم ربهم قال اليس هذا بالحق وبو هي الا تلا د قیامت ریسټیا نه دي قالو نه دي بو هي بلا بهشک چی ریسټیا ده و ربنا زمندې که امی <سلام> زمان پر اوس به امانی خلک خو پیدا نه ورکې قال فذوقوا العذاب او به ورته الله تعالی پاسوکه عذاب په سبب داږي چې تاسو یې چې کوم پرم کوو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله په تاخی سره تاوانیا دغه کسان سان چې نسبته د دروغه کړو په ملاقات د الله باندې قیامت ګوره درو ویل ودانیش ترې تر دې پورې چې کله راشیدې ته قیامت ناشابا قالوا ماي بديا حسرتنا هي افسوس د زمنګا الا ما فرتنا هي تا حسرتنا حسرت ما نا هي تاوان زمنګا او افسوس د زمنګا الا ما فرتنا پاګي باندې چې کوتای کړه دا په ها په قیامت کې و هم یې حملونه څنګه کوتای کړه او کمه کړه دې انې ممنګ ځان له دنیا کې دله تیارې نو کړه کمه دا چې قیامت برستې را ده نور انځ دې دا او زمنګ ژوندګي تیرې دا خو موږ به له سټ تیارې ونه وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ذِقَارَى يَوْمَئِذٍ يَخُصُّونَ بِلَالِ رَبِّهِمْ أَلَا ذُهُورٌ قَفْلُ شَغَالٌ أَلَا سَآمَ يَذُرُونَ خبر زړه دې بد يګه چې دې ياري وامل حیات الدنيا إلا لعب و لهو هو نه دې ژوند دنیا إلا لعب مگر له بده و لهو نو غاب لګو کی څه ژوند دې د آخرت دنیا اورتوبلي کلدي یو شر بره شنا خبره کي ال ان مدنیا کا اخلا وما خیر عش لا کوو ب دا اته ل اظ مع معلهبل لا هل ال الله افافنیته هلته الله کا حالی و د دنیا بثال داې د لکه سړی چ پودي نو کې خوب کی دیر دیر مذیب بیری و چراوی خسینو بیائی شیم نیم اگر یو سڑیو خوبی لیده نو خوب کی ولیدل چی بی خیلہ سی تشو خرچی تدیر ضرورتو نو دی خوبی ری چی وادا و سرا و خرسائی ہے مندائی لطل ری او مندائی کی ولار لار لی گاکو سر انخت ری چی پدی راکا و دیوی پدی ندر نو هغه ورغوي چې شل ز روپې له مطلب درکوما کومه دو نه په دی پدی کدي پهدي کې دې راوی چې راویمنډته نه واته نه پې ستا نهګااک ته د ډیر زیات خفهه شوپ شو ترګې ترې کېې اواز یو را وړه راړه شل زرم خ داام ډې بیا چرته ل. نو د دنیا د جنت نه دام د قهوب ده سړې په کې دوبي کو چرای شي سم نه نن مونږه بس په دنیا کې دوبي او جماله کولمو تراغه کور پاتې ده جیدات پاتې ده هر صفات دي قرطبی لیکل دي سلیمان ابن عبدالملک یو بادشاہ تر سویدې دا جوان سڑیو دیر خیستو یو رجی شیطا اودری دا ایو پتکی رواغستو ویوو وان دیور نکلری که بل یوی بگی دیر خوخشو دیر خیستو ووو او راگی کین آستو او زان تووی ان الملک الشاب زباد شای او ما شایلا دیر خیستانو ما دیر خیم نو ناصا پا یو وین زو تاخه ترالا او یو شیره و تو وی و ان تنے مل متاو لو كنت تبقي ان تنے مل متاو لو كنت تبقي غير ان لا بقا للانسان ليس فيما بدلنا منك عيب كان في الناس غير انك فاني و اي بادشا تډير خسړې خو کاش کتا می شوی وای بادشاہ تمه دار چیسان میشنه پات کیږي نو وای تا کی څه عیب اچره خو یو عیب در پکې دے غیر انک فانی چت پنا کې دن کې طول عمر بزوان نه طول عمر بمزوک نه یو زلب پرشي دسترګونه اوخ روان وي وای ماته ډیره ښه خبره وکړه که سې ځواني وي او کدا سې طول عمر مزي می بیا غم در سخه بریو خود نیش نن پکش خوشالی و ثبابتی روانی نو آخیراتی پری خودی دی پر خود یرکڑی دی, دی, دی, دی, دی, دی و تیاری دی, دی و لاؤ نکر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا <تصفيق> إِلَّا لَعِبٌ <تصفيق> نَذَجُندُ دُنیا مګر لوبيدي ولاهُ نو عبستین وَلَدَارُ او نده کور دآخره ولا دارُ الْآخِرَة کور دآخره چې ده خير غرض دې لذينا يکسان د پاره يت كون چغيزان بچي د شرکنا د ګنانا اي دمرتا سوداکل نکړناله تسلي او تحقيق سره کوي ګمنګ ان انه ليهزونکلذي يقولون چ خامهغه جنې تل راغه خبرې چي دې وای الله نبی له تسلی ورکي نبی تبه سعادت وي امين وي چې کله دنیا تر او بیان شروع کنو بیا به وته لونه وي درو جنوي نبی عليه سلام په چداورې دل نو خپه بو الله تسلی ورکي چې تولې خپه دې خدات ته درو جن نه وي دې عظمت کتاب ته درو جن وي زمایا ته درو وي چداور توي نه وي دې چینوری خبرې کې بیا خوتا ته زنه دا ظالمانه لوی زماده دې منکر دي په تحقیق سره کوئی غمان یقینن خامخا غم جنې تاله راغه خبرې چي دایې وای یقینن دې نسبت د دروغ نکې تا ته حقیقتا لیکن ظالمات پیاتون د الله انکار کین ابو جهل تا وای اخنس ابن شوریټ ته جب وجہلا دار تا وے چہ دا محمد ہستا سو ورار کی نو دا سنگ سڑے رشتیا وے کہ دروغ وے ناغوت وے لام کذیب محمدہ کد محمد خبر ہے شی نو من گا غتہ دروغ جن نو وای وڑو کے من سر الوی شو دروغ نی دی او دچتا مانتو نو کی خیانت نده کڑه ولیکن نو کذبو بی ماجا ابیه منگ اغی خبری تا درو ویو داده چی بیانی چی اللہ داویلی منگویو دا اللہ ندیویلی نو گوران ابو جحل امفده پویده چی دے درو جن نده در اللہ کتاب تبی درو جن والله کاله و منو قابلې کاالله ته سلی ورکې چې ز خفه کېږیون کولی خپئ ته زمادن بهوه په تقی سره نسبت د دروغو پرې شوی دی ډیرو پېغم بارانوته ستانه پخواه دا قانون چې دنیا کې چا حق دی نو خلکو معپکی نه نه په تقی سره ننسبت د دروغ شوي ډیرو بیا ته مخکستانه په هغې صبر کړړو پاې چې تکم نسبت د دروغو شوی کو صبر کې او الې تکلیف پر سوال ہے شو حتا عطا ہنسرونا تر دے چرا گئے تا زمنگ امداد نو تا تب تکلیف نہ رسیو تب صبر کے او د اللہ امداد برازی اخر کی ولا مبدل الکلمات اللہ نشته سو بدلونګه د قوانینو او د کلمو د اللہ د پارا ولقد جاءک من نبئ المرسلين وتا کی سر راغلی او تا ته خبر دلی گلی شو پیغمبرانو و وان کانک بر عليك اعراضو او کوي چې ګران لې پرتاببانې مخړه اوول د نیستسته توته کرا اوسرسسی انطرته نه ف بل آ دا چېولله ټېته سررن پمکه کې او بل زیتهلاړ شي او شله منفی س یا پوړی کې د مان ته وسمان ته پتا فتاې هم به آ راړی دیته مجزه دزهور شررا وړه کمهک وبيام د استانم نه دي کۍ اشاره د علماوی دیتا چې معجزت نبی په اختیار کې نه ده زکه زمکه کې سورنګ نبی اختیار کې نه ده اسمان ته خلل د نبی اختیار کې نه ولو شاء الله فقوخ ود الله لجلهم لجمعهم على الهدى نوخا ما جا کړی په هدايت ولداد الله وخندس نا ما د تمخ کې ویلو کو خوخه الله په زور ایمان راوړل په خلکو په الله خو زور ورنشت ټول په هدايت راغون کړي وو الله زور په چا نه چې امتحان ختم شي فلا تكونن من الجاهلين پس مکه ګد جاهلاننا ان ما الذين يسمعون لكم تسلدا تبیان کې دا خلق پیغمه نګارې مدا استاد بیان نقصان نه دي خلکو نقصان نه دي قبلی قبل یغه کسان چې غي قبل حق لری یسعون او لري نه حق قبلې والموت یبعثهم الله مډیرا پر تب کې دیلر الله ثم الیه یرجعون بیا ود الله ته د کاپیرانو مثال د بلو دي ته ټوله رز دي یا نو پږی نه کیږي کله دې زونه امر وقالو لولا نزلان ویلی کا پیرانو ولی نشی نازل والے علیہی پدی نبی دا سوال او داگی جواب آیت مر ربی ہی او موجزان تر پد رب ددنا منگ جی کم موجزی مطالبکو ولی پد نرازی جواب قل ان اللہ قادر ویقیدن الله قادر دے علا ایو نزل آیا په چراولی گی موجزی لارا لیکن نکسر دخل کن اللہ یعلم نبی د قران نبو بل معجزه سي دیويا چې دومره عظیم قران را لېګلې دي خدا خلق نه کوي تر دې زې پوره دوه بابونه متکمل شو دینه پس بدرین باب شروع کیږي سبحان درس کې په ان شاء الله راشي واخره الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام so that